Уже й призабов, як звалася. Але в інтерв'ю з місцевими кореспондентами можна згадати, де і як починався драматург Ярослав Петруня. Підказати Бермуту, щоб організував інтерв'ю. Врешті-решт, що тут поганого? Мати власного літературного агента. Хай навіть такого, як Бермут. Це наша провінційність у нас озивається. Так ось він написав першу п'єсу ще у Мрині. В кабінетику із стовпом посередині. Стовп підтримував стелю, що провисла, а у вікна зазирав бузок. Ярослав ночами кружеляв навколо стовпа і уголос читав діалоги. Кожна фраза звучала як музика. Яке банальне порівняння для відомого, талановитого, і так далі. Поніс п'єсу режисерові місцевого театру. Тоді ще театр був у старому приміщенні. Нове тільки будувалося. Режисер узяв рукопис і попросив прийти через тиждень. За тиждень Ярослав знову сидів у приймальні режисера і нестримно фантазував. Ось п'єсу з величезним, нечуваним успіхом ставлять у мрині. Про геніальну п'єсу дізнається в інших містах. Від режисерів нема відбою. Вистави з таким же колосальним успіхом Ідуть по всій Україні, по всьому Союзу Гонорари, гонорари, гонорари На ці гонорари він збудує асфальтову дорогу Із Мрина до Пакуля, щоб машини не тонули в грязюці Вдячні земляки Режисер Досі у пам'яті чорна борода з бекенбардами Наче травна рамка навколо обличчя І димчаті окуляри не залишив від п'єси живого місця. А в редакції пліткували, що Петруня за свою бездарну п'єсу вимагав від театру 15 тисяч. За його спиною підхихикували. Газачарі, особливо в провінції, недолюблюють колег, які пнуться в письменники. Хай тепер хихикають. Хіба не можна усе про себе знати, усе розуміти, а жить, як жив досі. Без жодних ілюзій щодо себе. У наш двадцятий вік. З цим і підрулив до готелю. На ганку стопів Бермут. Побачивши Ярослава, поспіхом сховав у футляр допалок сигари і з несподіваною для свого масивного тіла спритністю подріботів до машини. Ярослав не спішив виходити, замкнув кермо, Поклав до кишені сигарети, аж поки Бермут не відчинив йому дверцят. Тоді підвівся, подав руку. Заходив до отелю поважно. Ніс себе. Бермут слідом ніс Ярославову валізку. Доповідає Ярославе Дмитровичу, по військовому коротко, бо часу у нас обмаль. Я всі очі прогледів вас виглядаючи, і незаплановану сигару геть скурив од великого хвилювання. Цінує її з вашого дозволу, приплюсую до наших загальних витрат, бо сигари тепер дорогі, на пенсію не накупуєшся. Сьогоднішній день розписаний по хвилинах, як у президента, що прибув з дружнім візитом. За півгодини зустріч у рідній школі. Обговорення творчості майстра слова в тому ж класі, де ви свого часу навчалися, нас уже чекають. Потім обід з керівництвом театру. Столих на шістьох я вже замовив, і все найкраще, що знайшлося в запасниках ресторану, скупитися тут не доводиться. По обіді виїзд на пакурські поля, дорогами дитинства і юності, так би мовити, з фотокореспондентом і телекореспондентом. Звичайно, тема сюжету трудове життя земляків. Надихає відомого письменника на творчі звершення. Коротше, письменник запрошує своїх земляків на прем'єру вистави. Письменник на тлі виробничого процесу. Можливо, на буряках чи на твариницькій фермі. Я спробую домовитися із тежневиком про фотонарис. Ярослав Петруня думи про врожай. Наприклад, можливі варіанти. У тижневику ще працює один з тих, кому я колись у видавництві передбачливо давав «Зелену вулицю», хоч його писанина,